Jozef weer thuis met syne, liefdevolle gesprek van die keinkie met Jacobus, die las en die gewig van die meester vir hulle wat om in hulle self dra, die plotselinge stil word van die kind Yahshua, wat tot nou toe gepraat het, hoofstuk 157. Buitek aan die stad het Miriam die keinkie aan Jacob of Jacobus oorgegee, want sy het moe geword, omdat sy om die hele dag in haar hande gehad het, En Jacob was vol vreegte, dat hy sy liefling weer eens mag gedra het. Die kynkie het sy oog naam opgeslaan en gesê, My liewe Jacob, jy het my echter wel van ganse harte lief, Maar as ek baie zwaar vir jou sou word, sou jy my dan nog so lief he? En Jacob sê, o my allerliefste broerkie, Al sou jy ook so swaar word, soos wat ek is, dan sal ek jou nogthans met 'n hart wat van liefde brand op my arms dra. Die kyntjie sê, my broer, nou sal ek sekerlik nog nie te zwaar vir jou word nie, maar een dag sal die tyd kom waarin ek vir jou tot ‘n groot las sal word. Daarom doen jy goed daarmee, dat jy nou al in liefde aan my gewicht gewoond raak. Wanneer die moeilike tyd dan sal aanbreek, dan sal jy my in my volle gewicht net so maklik dra, soos wat jy my nou as kind dra. Maar ek sê vir jou, elkien wat my nie eens van tevore as ek kind gedra het nie, sal eendag onder my volle gewicht beswyk. Wie my echter as ‘n klein swak kynkie in sy hart sal dra, soos jy nou op, my, uh, op jou hande, vir hom sal ek ook op volwassen leeftijd tot ‘n baie lichte las word. En Jacob wat hier die verhewe woorde nie verstaan het nie, het die gevra, o my allerliefste broerkie, my Ashoa, sal jy jou dan ook as een man laat rondra? Maar die kyntjie sê, jy het my met al jou kracht lief, en dit is vir my genoeg. Jou eenvoud het ek liever as die weisheid van die weis is, wat baie reken en voorspel, maar wie se harte daarby kouwer is as ys. Wat jy nou nog nie begryp nie, Dit sal ek op die rechte tyd vir jou baie duidelik laat wort. Sien jy, ek is nou nog maar een kind op 'n totaal onmondige leeftijd, en kyk, nogthans is my tong al los, en ek praat met jou soos ‘n volwasse man. As ek so bly, so so bly, dan so ek soos een dubbel weese wees, een kind vir die oog en een man vir die oor, maar so kan dit dus nie bly nie. Ek sal myself nog een jaar lang die swaie opletien oor almal, behalwe ten oor jou, maar jy sal my stem alleenlik in jou hart hoor. As ek echter weer met my mond sal praat, dan sal jou oog my wel waarneem, maar jou oor sal van my slechts kinderlike taal verneem. An jou het ek dit alles nou meegedeel, sodat dat jy jou dan nie oor my sal vererg nie, en laat het so wees. Nou het die kynkie weer volkome spraakloos geword en om soos elke ander kind gedraal, en tydens hierdie gesprek het hulle ook alreeds die wille bereid.